Ikuzten Gure basterak naturari eskaini hemenaldi bat Egunon uh, gusrileri Gure basterrak eh, emankizun untarat, gobita berri bat, hirugarren aldikotz. Mendi bidetan ibiliko gira, jakes Kazabon eta Bazili bainezekin. Mendiko bideak, bo, bat irainitz, bainan hor beriziki, bide zaharetan. Eh? Abiatu gira joan den aldietan dona zaharetik, azken batean pirineoko mendilero oren trebeskatzia. Kursi dugu ero eta bi mila, irumila, lau mila urte horretan bederen frogatua da eta ageridira astarnak, bideo hori erabilia izan da. Erabilia izan da negoziua edo komerziuaren dako da baina ere armadak ortik pasatzen zirelarik eta azken boretan ikusten dugu ere behilarien mugimendu handi hori, mila urte hundan egia egan, eta hori Santiago rat, jondoni Jakobe Eh, il hobi uh, da ino eta eh, hola eh, haipatzen baita, eta Santiagoko bidea, Kompostelako bidea, bon, izan hain itz batira. Azken batean, eh, diferentziak badirela oaiko eh, erabiltzen den Inesko bide horren eta bideza genartian ikusia izan dugo, eta funtzean emakizun hon funtsu guzia, izan enda bide guzien nolazpeita haipatzia. On aldietan beraz abiatu ginen uh, donna zaagetik haintzilara buruz, eta zarotik pastuz ere eta heldu ginen uh, beraz ealagerao. Eta Hortikaskenian bidesa arenak pasatzen bait ziren hoe Dani Banegarazitik denak bilki dira. Bainan bidesa arena hortik gaindi cela era guztira, côté basilek ta eh? molde anitzetan. Eh, Aipatu dugu ere nola bidesa horiek gure historiaren froga astarnak ondarak geriak diren eta nola azken batean norana ika funditzen diren. Hora, bide zar horien uh, funditzea estela utzi behar eta zerbaitekin behar dela bederen herriek, horiek eh, betute alahde botere zerbait uh, heriko bidetan zerbaitekin behar laitekela, hori izan ginoen uh, gude jonden aldeko sola saldia. dan eh uh, hij had gerat eh uh Heldueta eta lehengo pasaiabat, ur-uretik, eh, rekatik, behar hobi batetarik, hor, oh, haipatutugu. Eta heldu gira behitz, eh, eta diak esekin, eialare inguruan ikusten e, diren baster horietarat. Eta beleziki nola gotor lekuak, da doibat goiti joanez, agertzen diren gotor lekuak, eh, leku fortifikatu batzu izan dira, jenden gerizatzeko, aterbetzeko. Beraz, egun uh, abiatzen uh, dugu, gure bidea, huek iran segitzen dugu, eta ialarerat uh, heldu eta hor, eta bazkaldu aintzin, mistan eh, da, hor, uh, heldu gira, doi bat uh, ialareko parte zahar batzuetarat, eh, eta handik, biskabat, uh, patagari goite joan ikusten dira gotor uh, leku batzu eta... Nola bazterrak nun ere funditzen ari diren lehen gogotor leku horiek galtzen baitira ere. Bo, panako, ohar batzu berriz ere, hortaz eginen ditugu. Batetaik, beste toki batetarat, de, denan bide da, orla, nik kampotik behatuta, eia e, alare ez, eta denan bide, dena pezoin, dena, ez dut ginen, hospitale edo egoitza historiko edo gotorleku eta ez, edo, zer erranditeke. Ba izumaino astar nabezik ez dira gilditzen. Historia zer dakik gu. Haigira eh? eh, inala, hola, ez bon, dira dira eskatzaba da hori Ek dute atxuritoki gimear eta okupatu helarrez e, lalito bi guai, adina badu balake fontxen erten du helarrein dako geurrezta enik eta helarrez e, zaharra erten du beti eh? lalito bi gertzen du helarrez zaharra izenak edo itzamaitzako izenare guluzi izarri dute helarre arakozazo Latines, bastinizena ke, se Michel Le Vieux, Vesperis, eta ora betum, ba. Eta dena, da, derekatzartu. Dena eta denak. Orean inkusazu ilarrek eixoa eh, goi herri tipi bat o holako historia dinamdin eta baino dinar. Etan lan izan aitza. Ah, hitu hau bere zen hau zu, honen destinaola izan da. Hala, pezoiak ageritira hor txetan. Zahude, egon eh, meni. Zahude. Hidik ikodut? Baina bordean hemen gira, malda mal bat egin, eh? Goratik ikostean hituko gauzak, eh? Ta... Gauri uh, ikusten ditu? Mendelik, aldetik... Hordian, oh, hemendik, uh, ba, egeda ho, hau da, gotorlekoa ko beki ikusteko gune batian gira garen duen? Ba, edo argi, gespeitu biziki egun, na pezoña ageridira bizikiuntza, eh, xero xolda artea da, eta xolen azfiandozu duzu un dia bada, hor, eh, alminoko pezoña da, eh. uh, denian hor, uh, prel berreumetra, ah. egunta lahato, no, egunta lahato, egunta, egunta... Elisa, te... ikusten e, dugu, Elisa den gainan, zezetoki ikusten dugu Sagar elimo horik gaineko oian hori duzu adime? Adime. Eh? Ah. Adimeko basterak eta ostean gu ginen ezeko partean eta bidia bidia horti galduzu. Ara, gustendu uh, zu iste isangile poa. Ba, ba, Eraremeaka le poa. Ahorita. Antsitandu zu. Su utuei genengir eta, eta bideo. hori, hori, hori hor, hor, hor, bide sahara, hor, ba hori, aho ikusi du le Eta horren segida bezala da? Sa, sartzen dauna behiti, barramtarat. Bai. Eta helu da, suitsuna. Bat. Eta horri bada, suitsuna, diondoni mikile helizat. Bide bakar bat bakarrika bakarrikala, beste bat dugu aipatzen hor... Gotorlekoaren parhe horretan. Eh, bakarra da, hori e, heldu dena. Ah, bide bakarra da, ados. So. Baina eba oso, ha? Eh, bon, bizten da, kartari behatu zobek ikusten da. Egero, eh, eztian aipatzen zinen bezala, lur beritze batzu bat dira hor, eta beti izan diren bezala, bazter guztietan, eh? eh? Bai. Eta funtsan, uh, enbide horiek ostena ipatu dugu, ere, edozo enbide kasik uh, zinda salbatu gehiago, ikusi da Ikusida hori triku neta, mendate eta mendateetan eta denetan. Bakarrik erumatarren bidea, helu dena donazaharretik, uh, hori duzu dena, eh, usisteiko borda, usisteia, uh -huh. Uh, horra egiten dela, haganik olepoten. Beteren, behar liteke, haini zidea bati pentsatzen, no? bideza gori markatu ez dakit egun metro guzties edo kilometro guzties. Gori dauzuta errangu eh, izian, sinjalatu, erromata ez dak hori gustatzen den gauza. Erretxabeta, eh, bila potu bat zubezela, sartuz bai. eta emanez Lehen kilometroa, e, Ginez emandezagun bide bat... Hori errain dute, ba, sumaitzu... Donazaharretik, Ibanjetara urkulura inoko bidea bezala, Bai, hori errain dute, ba, hori kanpoko jendeek eta kurdezaten ta haua... E, ez, ez hori bakarrik gure historiala da. Eben goen dako, lehenik, eben goak... den bezala, laborariek dute gure ingurumena zaintzen. Eta gure historiaren homit. Eta no, nena, ez, ezen, ez, ez, bakarrik kanpoko jendeen jakin dezaten herritarrek ere jakin dezaten. Uh, ni bizan dena, mintzatzen nintzelaik kanpo teru bat zogalditen hauke, historia, ialarreko ialarre zaharra, eta mengo historiak... E, eta hemen ialaratez dakikun gauza, aipatzen den gauza bakarra da, eh, Bernat de Txepare, hemen goa bez retorik ontzela, eta e lehen liburua egin zuela. Hori de, bila bostean eta horreita bostean. Bila bostean eta horreita bostean. Suzu, nire reina gauza bat. ide hau nek karritu eialarraren sortzia sendako meni mendiazpian azpian, gausak neke dira gainean. meni azpian herri bat itia hor a, hartatzeko bakizu? eta pausatzeko Aipatu gine eta... ere, mando batzu bat din alokatzeko, laguntzak eta ukeiteko... Hora, ba. bide horre karri du ere eialarren bidea, oran kusatzu bideo hori noizkoa den. Eh, aipatu dauzutua iztean badela txriko harriat 20.000 bosteun, jesukistoan oleagunua, okay. ementi pasatzen den bidea. Oh, da, gana edo, 6.000 bide hori... Bide boste... hori erten alduzu, ementi pasatzen den bidea, fonrean ba, ba, ekusiko duzu. Ekuzea ba, ba, ba, da, du, ginen jadanik ere... Hua, txriko harria ambalimada 20.000 bosteun jesukistoan oleen, no? Bide hori ez dela jamakarrik. Numaite galdu da. Ba. da. Eta nuna galdu Eta ikusik ninten ere agazoin estrategi, estrategikoak bide erretxena zelako tzere mendiari gaitiko, hori aipatu ginen demoran, etz bideak ere ez baitira nuna gaitan. Ez dira nuna gaita pasatzen almen dian. Eretxenak uh... balio du patarra ondia delaik. Horean, ba, uh, bizan dena ementike batarra da, eh, numaite dintimetala, baina horxeta bon, azkioz gio horrek izi da. Afe hordoki, ez eh, kasko mendia da, banan hanbat badua. Eh, bana. Ara, eh, nik zer erten alduke, nik erten eh, dut bakarrik ikusten duan nge, begien haintzinan duan gauzekin. Friko harriat, 20.000 bostean josukitoan oleno, frogatua donabide zaharra ementik geldu dena, ebe jaunek bi 20.000 urte batu dela. Ede. Hortzen duza. Eta horrek harri duela ere jelarreren sortzia. Eta horrek harri duela ere jelarreren sortzia. Eta hilia dira, e, aizre giroztik bainan. Zolta erromatarek zituzten uh, lagun bezala negozianteak eta mercatariak eta tratulantak eta jendean itz uh, ferietarik ferietara joiten zirenak eta hemendi pasatzen ziren xeura zare eh? Beiztandena Gori Fonsenko uh, Zikozu gainean ane bat dira itxe behitze batzu, nebatzu Nun altalde guztieta jendien jendeak hat eta anpausatzen ziren eta ane bat dira pentsia goianian da bena pentsia izan adienak eta ane bat dira Historia ondia bada, hane, eh, ara. Na bakarrik, ara uh, nahi bauzu uh, jakesi esker, jakese gaipatu baitzin adime hori zeizeiten altzen, eta ikusi duela ikzerzen uh, gioniz, jabetu pusia bat. Ohartu, bide zaharra hortik zela, zentahasi bainiz ikerketa egiten hortilanda, eta ikusi baitut bide zaharren hekeak ageritiduela kontentzu zuzuke okay? ba ba ba ara ara hori uh, eh gero uh, horita aipatzen ditugun gauza hori badia... eta ni hori denak uh, de, ni hori dena denak aipatu ditut izan deskordi zan Jean-Louis Tobi ana horiek itinak ziren da ziren hori da eta, eta egin dituzu ja bañori... artikulia edo aldizkari doa... ni orri staurtu bideo a... horta ba ba hoiz no esta... a... ba, da Ne osta ez orri staurtu bideo horta ba oduda ere asta nalda Noiz bitaxi behar da, behar nahi ten dugu zer, behar torta zaipatzen dugu. Ez da, ne hori, hori hartu. Haundi zauzu, behar nahi bauzu. Baina, mm. uh, jakezek ez talaat erran demora hartan, zazi horraat sointzazu zer den kasko hartan, ebe holo hola egoen ginen. Mm. Eglatierren erria, bon, bide Zaharra hori zuhrenik, erro mazara pasatu dira hori zuhren, nahi gehuzi baina, uh, gauza batek bestiak hartzen du anitzetan. Eta hori, senxu xuxena, nola erran, senxu xuxena da behar da sartu. Bonsans ganeizu. Senxu xuxena, nik hori dutaren nahi. Dona zaharre hor txe usu, hor da dona zaharre, hor da campamendua. Horti leporat, lepo tihunat. Huen txuena. Ah, askergi da, menik, hola, ipatzi usulaik, ez da? bide zaharreak. hariko sukalde batian gira, ya kes, uh bazil eta bazilena nahiarekin, eh? eta funtsian, eh? sukaldari gaitza dela, hartzetik hartetik errandezaguna, eta hor, uh, haipatzen ditugu, karta batzuheri behartuz lehengo bilak biztanda, ez gila ementele biztan, endo maila da, meinan uh, karta geologikoak, uh, karta urbilekoak, eta mutagusietakoek hor, eh, haipatuko daukun bezala jakesek, bizekin unsa dituzte, uh, mendi basterrak, eta biztanda ge geografiak erraiten demezela, manan, zameitu ere bideak nundik ekin horiek oro seheki behatuko ditugu eta ondoko gure bilaldia funtsian moldeoktan sukaldeko mahaigainan prestatzen ari gira. Eta egila honen uh, prestatzen eta hemen, uh, eh, ya la reko xokalde ditugu beraz, mapata agusi, eta hemen bazil, uh, akusten aukuzo plan bat, gran periodo de l'histoa de notre région, ay, teran, ho, la nortre regioa. Gure eskadeko beste. Gertzen diren hauzak dokumentau. Laubururen lambada. Bada triko harriadun zarriaden leheno. Hora nahi dut hori bikuan ezarri, zenta baditu duk imantak. Erna ebaita, bi mila urte jesufistano lehengo aintzineko gauza guziak, neolitik da hor, prehistori dela, eh? ez proto-historik, eh? prehistorikoa. Horrean, hiru mila bosteo hori behaltzu kraka hori hemen, hemen, hemen txitanu bai zarri, horrek erakusten du neolitiko dela, prehistorikoa. Baim, baim, baim. Hori, importanta bai. Ori importante a berte, eh. Egitenaz, eh, bakisu foto historia hori hasten da. Ah, Bimetali, me, me, me, metalen, metalen ardua horia, eh? Bai. Met, metalena beruntsa nabera, bronzea, kobrea eta burdina. burdina. Horri eh? <gira>, da urte Jesu northe, 1000 Hori da, eh trikugarrien eta garaia. Ba bada, hirumila boste hon zarriaga? Ba...ena, hiru... Zarri haute, eh? Han akkeoluek... Han, mautzen, baina bada zarriaga... Hirumila ba, boste hon... Hirumila urte hon... Erte, jesu kristu, amoste urte leheno... Eta ba... Ez ez ez... Hirumila boste hon... Jesu kristuan no hore... Ez da posible hori... Ah, alta... Baina baina... Baina bertzela, treku jarri engarai, jaraztenda... E, Brontze arua da, Brontze arua da, mm -hmm. e, fra, e, Burdin horia da, eskueraz, Burdin auria. Gero hasiko da, Burdinaren arua hasiko da, Zortze egun, Jesu Gistoin oleheno, horra. Mm Hainuk -hmm. hey, errapatu handen zari hauten plaka haua. No, Zenta, errein oso panela baute zariha, onduan, kusiko du, hau agertzen da, neolitikoa. Hala, zarri haute, eh? Ba, neolitikoan, e, etzen, etzen trikoarrik. Geoztik Neoluit... etorri dira, eta trikoarri biziki behantu. Gero, nolazari dira. Gero, muga eh? horiek ere, iztira hain, zehatzak ere. Denborarekin aldatzen dira, ere. Urdu norea, brontzea, benena oleeno batzen, urraida, kobria. Kobria, da. Ta gero, urraida, ba, ba, ba, ba, ba, ba. E, biziki bisiki mardua zen ez zen ez zen ez zuen eh e, norarerendu aski zaila, oi konpasionat arbolasun ebakitzeko eta hola mm. aiskora egiten zuste hemenan ez et, ezien gero asmatu zuten handik lau 500 urte berantago eta kopria da estreinoa urtarazi zelgarrekin bronze egin zuten ta bronze fisika ezkarra zen eta orduan itzuzten aizkorak eta tresnak bronzezkoa gernaiteta bronzea da burdinuria Orra. Eben kokatzen dute, mila zortzien, tasei egun, den lehenak. Eta eran behar da hori bailo sí. lehen, edabiltzen zilea, harriak bak Neolitik eta paleolitik, eran behar dituz hori harriak baita. La, eta larru karrakatzeko eta vai. urratzeko eta tresrauzek harrizkoatzen, suharriak ikasi denak. Ma guetxe no baiztegiz plakaek ateako direnezua izpetekik gaur egun nola den. Zagreia zen, bat egin, jiru mila gosikista nolengua, neolitikoa Horren no, hori zagreia zen Gio, gira... Beden prehistórikoa edo proto-historika diela dardo Horren dira, matantan ikusiko du, nondig giri dira dardo oh, Hora, no. beraz, hemen eh, duko, ondoko, yeah. bideak, hemen eh, bat duko beraz eh, karta-mapa beresibat, eh, hori eta bost uh, milakoa, gana edo biziki detaliak, biziki un trageri direla. Hau bildu eta iruñatik ah, uh, garita uh, zelaia deitzen dene, jenior batek egina da, karta-hau irate ezaldzen du errotek eta biziki karta abelatsa da. Eta hori ikusten da irate, uh, irate uh, nafarroakoa eta iratea ipagaldekoa. Bai, bai. Eh? go berda go agira dela norternan ja e, lachen munduetan hor eh? tokor go no, henendik bakartau baliatzen nahi gainen centra bide guztiak dira hemen hor hemen orgamide espainiston batzen bai orgamide horti or, or, sartuko ira seurrenik bai bai eta ordan etxe urkulu ikusten dutu ordan urkulurak urkuluko naba nab, nab, nab, handira bai hala da Eta gero, orgamiden barna, iropilen barna, jautziko gira, hola alderat, ez? Bai, hori da. Gora, bueno, nahi nausen, egak eh, utzi, unha joan ez, eh, norte eta jego aldeko bidea, jementik hau. Jenta, ba. arnozte giri burieta duizena, ez da, arnozte giri, ba. horire behar duzen dako, hiri eh, defensa baitira. Eta hemen beiti dira, e... Eh, Uh, hemen txitan behiti dira, uh, horbada soluse, sholu, horbada horba uh, triku harri bat, Bye. eta bide hortan beherian uh, ez urru eh, ne, dira, eh, beste bi triku harri. Ta hoitan batian zariaduzu hirumila ebosteon, jesukistano lehen gongoa. E, ez nagozu, zesari hauten, e, ez du flogatzen alnik, bakarrik zesari hauten, ah, soluse hemen duzu. Soluseko so, so, lipoan, eh, soluse hemen duzu. Gio, uh, hori, horren uh, errantu iparraltik hego ego aldeko bidea. Hortik uh, horik unkiko du bide hori, gio, joan engira hori uneko hiena pasatu guz, organ bideko leporat. Eta hor, arrapatuko dugu, eke eta mendealeko bidea. Bai. Hor, uh, triko bat, eta... Ah, hemen txea gertzen beste biga. Bai. Kustentuzia hor, beste bi hor baino bada, bideo orzan, eta ez bideak, etzen horiiten. Kusi gudu, hemeti dirtuki leponioa tatzen zen trikuarri horretarad. Beste bi-trikuarri, heldu egitea hiru trikuarri, eta gorguan hau egitek kusi, agarzen denez trikuarria so lu xie, ahen bat, eta beste bi-trikuarriak hemen. So lu xie... Hemen batez beti, merkatea da. Horrean, hau duzu, jen brazartzen dena, eta ematu zuzu, biste, bi trikuar, ez dira karriak. Echola karriak dira, ez dira garriamena, kusiko dugu baino bada, biziki ziki ederra trikuarri. Eh? I ziki ederra da, erraindu zuzendako. Partikularra da, zer enta, du, harraspila bezala, alin maleko bada, uh -huh. alin maleko harriak badira ingurian, ez trikuarri bezala, Es es eta haraspila bezala, harrikipi batzu. Da, da, da. Ata harriak badira. Harria initzetan ola zen. Hiru ingurian, ha, te erdian giotrikuarre, bizikiera. Es es hemen estakarria. Hemen ze dira. hor baino, hemen biga, eloita hiru. O hemen baino, hor, beste beste biga, beste hiru, sei trikuarre hemen leku tipiontan. Dorren hori du kusiko, bi uh, bibidezarro lekuko sustendila hemen. Kusiko du kusiko den hon gutatzen, gain bada beste triku bat xuberak aldetik gelu dena, eh irati, irabiako aldetik eh uh, zaude. E, irabia. E, e, Irari uh, hemen hiertsu. bidea dauzu hor hemen, hori du chicatzen. Horreke eakusten du hemen zen... Emen reina oso eh ikuola kobi dira men husen lepoa. Ara. Irako xuberan, xuberatar uh, ai, aipatu dutan guri. Nun olean deitxart. Jauri gizarriko lepoa. Da lepo hori eran lagun nuntzen zuen bugarritan ungro baitela eta harrapatu du izan izan da. Eta ez dakit zezarri aden haukarrenioa bat agertzen da hemen. Honik ez dakit zerra nahi du. Beharba gori erra nahi du, eh? Hora, lepo nio horre, zeurri niki lepo hortan, mali eta eket triku Ora, bide jauzten da hemen, uh, hurbel txate da, hurbel txate jiten hara, uh, nafarrako erregen igiziko jaur egirat. Honek izena du, aburreta. Hortik bideo hori baiten da, yeah, boan, Uarka irabiak liken izena hartu du. Ezta yeah. urain izena baina Ibar horren izena duzu. Yeah, well. Horri ditzen zen eta hemen ular segituz eh uh, baduzu horion zilo mm. hemen hongan hemen. Aizkoa komendiak, bai hori badaki, ezko hau da hau berdin. Eh uh, Orion mendatea. Ara hemen ze beste trikoa Hortzen duzia? Ba, ba, ba. Hela eta, suberako bidetik hile bidea. Hortzik, jontai mehar dugu, hemen ikusi baitugu haistian, jauri izaharreko lepoa, jontai ba, ba. mehar dugu hurrekin bidea hori da. Ba, Ederki horren nio maher du lehen bailea. Eta, oran, suberako bidea agertzen duzu, eta dena jontatzen dira horret. Hora, izi garri, garri da eh uh... la bicigarrada ba ba ba oriente la sagarrida biciki o oh. Gerto, hor uh, georgiako, bera zkaukasia mendi bazteretako Elisa kanto bat entzun dugu. Jauna urikal sakizkigu, hau da Elisa kanto hunkigarri bat. Eh? Meturaz, behilari horiek ere, berdin handik dinik ere baitzen jenderik kantatuko zuketena. Gure basteretako ama birzina horietan edo toitz gune batzuetan han hemenka oai bezela barreatuak ziteskenetan. Emen gira beraz, gure bazterak eman gizununtan, mendibideak, bazile bainez eta diakest gazabonekin aipatzen ditugu eta beraz, abiatzen gira, ehe alaretik mendiari goiti eta hor, helduko gira, bat horietan hori zunera ino. da, bideko berri ikusiko dugu eta historiak hain, hain eta hemen toki hainitzetan usten dituen aztarranak ere aipatuko ditugu. Gondersne Ola toysan zuk Zaten dugu, beraz, jahalagiko uh, plaza, eh, eta betiko bide zahagoritan eh, gira, uh, bidez bide, bide, bide, bai hartzen dugu, beraz, lehenko, zahade, nolakaren dugu, eromatarren, behilarien, eroma bide nagusi hori beraz, eh, jahalagetik eh, e duetentzena, uh, beraz, uh, urkulura ino eta ibanetako soko horitarat. Ah. Ordean, uh, badira frogak, eh? Hori Bide Zaharra dela, horbaita, jondoni Mikele Hemen aldeontako Elizaik Zaharrena Nuen etzuten ondo herritarreke Elizaik, zenta ondo komendian ukantzuten e, Herriko Eli, eh, Elizak du, dondoni bisintxo da Gori behar da, erzplikat du, hori jakintetan herritarreke Herritarren saindua jondoni bisintxo da, eh? Elizaen izanetik Hori, Niondini, hori gori, belatiaren uh, zen, hau, uh, erromak eta kompostelak idekizilaik bidea, hau, hau, nimenen pasatzeko, hartu baituen, itine, azela, itineren bidea, itineren Antonea. Eh? Hori dian, hemen txetan duzu, heldua eta, handduzu, perrezpar, elako ibarroa, kusiduna behiti, sartzen dena hain gaindi. egin di. Hemen txetan edo da eta hor duzu, gaizko hortan, Niondini, Mikele, xaharra, harra. Elisa. Ay, eta hor badira, uh, leku biziki unkigarriak zeren eta hor badira hile erriak. Hori, kusidia da nekai pato gindin, eh? behila bide orta. Ah, eh, horren berriz da gerostik uh, daus eginik e hori buruz. Horren horren hileak dira, hor tierren gorpuzta dira hor. hamargarren uh, garrren, ameka garrren mendekoak eta hola. Hala. hor. Horren behar uh, behar garrren mendekoak edo amargarren minutik haste hor direnak estila herriko herriko jenden ile herriko jenden ile herria hori. Oran bidea badago it da idurri narbera hautduzu uh, roma tarren bidea ara. Kongo hemen bidea hastenik ikusten nitugun laborari etxe horik, bisitira bisnana esnia ez tardi azkuntzaz ala no la dauro agamen Hemen goian den bizpitia gongo e lehen hemen ez la artzaintza ere. Artzaintza izan da hori beti danik, hemen hemen goio hemen bizitidenak e ziren, e, beren ekonomia hori zuten, eh. Hementik ta mendidat e men erkalekin, nah, aspaldizkioz, erromatarreban oleenore. Na erromatarreke, bon, kukia bezala e, beste kapital itendu itentua arultziak. Ta ordian erromatarrek zein dute begauza bera hartu duzte hemengo hien bideak eh e, auniamenditik aldetik bestera pasatzeko. Ta ordian e, hau agertzen duzu bidea hau. E, beden Benen Donelu Mikeletikisko bidea dela eta biztanena zaharro ber. Ordian hoe ingiraimenditik ohiti ez dakit sohat berden esekin ikusteko gorabera ze bechita ga hala vista mentigo ahí bai. ana bo agridadi ski lepoa eh kuquishani sangi lepoa di he kuquenchitanalepoa a se nun chagridel na shincina korda fina la sindaco sala el do davidia reina sotto nun anguisa ngi lepoa custendo sanche pensa hor horinen custendo san lepo Horan kurzen duzu direktu egitea donaz aharrean duzu Direktu egitea sartzen zen Aldi mehorri zen ez Tegi emetik, suintu dena parrezpara da, suintu ina da Kordaz ina bezala Gizu? Harri, Eta hoai giren, bide hau kanbiatu da alere Bendez-bendez, eta beti justu pasaiak berdinetik da bila zer, erranditeke hori? Oratara hartuz uh, bide berada, baina gero gureka uh, izan da, beste pasaiak zuen duzte bide unta juntatzeko. Na, hau, hau zen gora bera bidea uh, hora, urkulurak, urkulurak zuen bidea, erromatarren bidea. Da, gure arbaixo zaharen uh, bideak. Ora no, bida, den nabizandenak historia baduzte izigarri, iko historia badira. Da baina batek la, uh, landu du hemenko eh, bideen historia sautzen duzu jakez uh, uh, Kolas sutiau suo. Ba, surek suku manasindan harri garriko historia badira hemen bide honetan. E, eman zitzan jakeszuk su uh, gumanik eta lehitune man harri garriko historia badira hemen. Zemotakoak uh... O, partikulazki uh, militarenak Izigarriak gertzen direnak eh. Izigarriak gertzen direnak hemen e, ez, Behar da Seiki leitu ha, Kolasekin adin lana Harretzeko bada eh. Zemen, Hemen ze pasaiatzen Eta Eta mementatzeza gertzen du Akitaniako uh, Bide nauzinetaik bat zela Hau uh, akiten eko ekerten dute, eh? bide nausiritei bat zela jau. Zeren, eh, hemen tibaitziren pasatzen. E, ikusten ituko behilari batzu, hemen dik pasatzen, lehen gobi dira hartuz, ez genial, ez? Ba, ie, ja, elizak idikidu enbidia, elizak idikidu erromatarren bidia. Ez dira nahizu ezirela garazitik heldu horik, eh? Hemen, ba, oideska. Ba, ba, ba, dirla, ba, ba ez dira garazitik heldu, ez, biztan dena horik heldira ori, urrun horik, Badira Hiru Bideuna de Ludiena que Pierre Jollet euh Gewhaus Tour ta desti a Véselain, eh, u chuno Ivaniz. Politu su Hiru Bideuna de Ludiena garazi. Momentu e la, no, la rarità in pasatzen dira porta le borutique, eh, guai. Eh, Gauza bera duzu, juntatzen Ah, juntatzen bera duzen Ilarrekoa eta garazikoa, nolenean garazikoa, juntatzen da a, gio, a, a, a, Bila tierra egitzen dira, baina Baina bila tierra gauza duzu, gauza bat, baina asteko emengo jende ukanduntem ementatza anitzen egu, hori eh, estatu daik Anitzen egu armada hori denak hemen iltzea ikilan uh, uh, Bidea, jo, bideok artzen zuzten Egoen gira ez teztiago diti Egoen gire, uh, uh, gure ahok uh, ah, pesa erra, eh, bidea bere lurretan eh, Beti eia erarren gira? Eh? Ah, beti eia Urkulura, dena jelaren da. Men. Urkulutik ere horiune hartuko duelaik, gara parte bat ere jelarekoa da. Ez uh... kanbatean, bide guntan, nare gira, nore gara, uh... urkulura inoko bideankira Bai. Eh? Hau hartu dugu, bon, erreizu izen zenguetako, jukleti faxatu zuena, nahi notu, nahi kutsi ere, ipar alde eta ego aldeko bidea hau baita. Erematarra gileutenak eta Bide zaharrak lehen noguak Ez eh. da gelditzan, eh? Bila tiagorien uh, Mugimendioa, eh? behanta haute ah, Orri gara egiteko Orri egiteko Ono baduzte beden sei oren bide eh? Nuzten gehiago, eh? Edo... La galerna aire eda, zeruan ere, piskabat? Ba, Lano hauken nendu, eh? Ba, ba, Ez du inporta eguretako Guk, baxan dena Ez eh, du gula aurkuluko dorra ikusiko, baina Uh, e, bidean ibidiko gira eh. Nabearba Majiru txieto hozien teresak gari guetako Czadean ikusi dugu bibide niontak Hala, hori da Uste dut ba Uka ino ba epo, e, ikusteko Hurtu uh, endako ekin duten bide hori ez da ahaz uh, Oinezko endakoa ez? Uh, ala... Ez oinezkoa hori da eh? gure, ba. uh, dago, iti... no, baitzen, eh? Ez gure Horcietai pasatzen dagoiti Noa, siutei baitzen, ez zuten hantikin Orizone gainochtarat, helzerekin, egunochtan lanuan ginen, bainan han lanuan erditik uh, ma birginaren alako uh, estatua bat, uh, itzura bat uh, eda agertzen zen, biakuriko ama. honen uh, historia eta sohtzea edo uh, Apatuko dauku bazi, eh? toki hunkigararri bat jenden beharga ere beharba da debozion batzuen egiteko bide hortan. Hala orizonen gira hemen eta bon, bide baztegian hemen ostatu bat, azken urteotan ideia dela, beilaiaren zeraz ere laguntza polita eh? ura eta beste egitekok izan, bo hemen ipatzen dituzu gertakari hainit izan direla, gerlak Franzia-Espenian hartekoak ere huri izan dira emengo markatu margatudituztenak eta desastre hainit izan da jubatzele hor dien Atzi dut eskorazen olazkin izena leko horrek agertzen da eskoraz zuiak esetzi oroit Xato-opinioneak eskorazen olazkin izena bat bat zuen izena bat lehitea eta ikasi eta guai ez zart gogoraz heldu leko horre bat izena Bara izan dira idurren gatazkak Oh, hori nokidik e, Nafarroa ezela egain behiti Aragoneko Ferdinand Aragoneko erregeak Modatu zin hori hasi zin Hor gotor baten egitia Nafarroaren jateko Hori damar uruski eta Hor Lui hamabigarrena Dama irua ez dakituzun txuxen oizu Eh, nabigarren eta mairu garrren. Eta izan zen hor, eta izan hor gatazkak. Gio izan den gatazka hundia bada egun bat izan dena hor ekaena eszeia, milazazazpionta lagatun eta mairuan. Iziar gatazka bada izan no, lartean, no. O hor. O franxezta espainiolein artean. Hor, de Montse, uh, kapitain zen hor dien, Frantzeso lodo batzien hortan eta jenela karrok engaiatu zutin mila sortzien gizon gotorren hartzeko eta egun batez mila berreun galduzitin egun hortan eka nahi seian gurtzen duzuz egin intzun, intzun duzten ga, ga, hor azantzak ha, hartu, hartu zuten, ba, espainolek. maa inaketa hori e horzail diteske edo. Pu, sasius. 1.800. Go hartu zinean bon, behar baino sistema beren e ilak, nonin sustendetzakite. 1.800 handitzen duzu, eh, igumatez. Ori ezena hartu pinion hori, non da? Non van hartzen Gio emene, bizantena pasaila baitzen, alemane bat aterbe bat. En, landarreta, bintzitan lorunumaita. Eta hemen egoiten ziren alemanak uh, zaintzeko bideunen. Eta zuten dena kontrolatzen ahal, bentsa ordean, ez? Ba, zuten kontrolatzen ahal, ez? Gio, Arz, arzainak ekurantia maitzen ziren, non uniltzen ziren. Meso ahitzen ziren, ma behiti. Saaria entik ea Hementik eta bestaldetik oriunek aldetik eta ere hemen galdetik ere bai yeah. e, bakisu zer den beti gauza berauzu pasaiako bidea ke ber dira jakin e, eta horri den ana bakisu demoraetan alemanak etzien fier belurtiren hemen pasa kite nesko aldunek ez uztela armak utziak dena geitiko armak bat uztela ongor deiak e, duzu las posta leman hementi goitiari Gaurten duzu zeremia ez Ez duzu hori. Nalazpoz jende zer duzu... Artza... artza edo hor, artzainan nahatek edo hor... Hiltzen altzuzten? Fite da hemen ukaldi haina, eh? Hurtzen duzu? Ezek ez ziten ez zahotzen leku hor, ok, eh? Temengo artzain bat... Jakin uh, dugue menago artzain bat... Uh, Ialarre kondixi, kondixiniko seme bat... Uh, uh, Alemanak horre txola hunduan e, zen, alemanekin piskabat arremanetan zen ahantailen batik, eh, bakarrik, alemanek gali eftentzakoten e, galtzen girela lan oitan, eta tiroka intotema gitu zuari, behar duzu jingure lan zera, te, ateagiten lan oitaik. Baren, biztandena e, lan la oitu, alemanak atiatzen, eta biztandena konfiantsa bat er, inatzen, algarren artean horrean, horrek, e, e, ezain horrek galdetzen zen, no ba, da eta segolak alten bazisten aba egun holako tenoria holako holako alderdi dietenia, eguni du holako alderdia. Hordean ipazak iten gora bera alemana non zire. Etorren mezobe zitiren behitie larrata hor pasatzeko moldatzeko pasaia bazustelaik eh zen Nun aplica hemen amainalderi untan bestalderati pasatuko susten. Hori uneko aldetik. Zangira guztia biakorrilat santernas. Ja korriko Andre Maria, eh, menda, eh. Estainzarra Andre Maria, eh. Ezainzarra, eh. Eh, nik tipia nen veterinzalai euskaraz apesa egin de itegin ere lek, no? Ja geltzen no no. Ostagituz. Oh, bai, ego son remembera engañana. U historia raidu tamela andra meriorren hori baitakit. Ba kit, ba uh... gelditzen Hori ba bakit dela aspaldikoa hori eh. Horrek eh? baduzke ke uh, uh... bat urte edo ah. edo holoco cerveza. Pero sartzea... tan uh, sartzia uh, non le han fedesco gausa batzu ama birsinak utze batzu hori betita nik eginden gauza da, es edo Eztut, uste, nik uste. Eztak, alako ik ezin edo. Eztak, aldrei mario hori, uste dut, Andra mario hori, bon egarako gizomatek zahraz hori, e? Apes batek ez edo, ez? Ezt, ez. Garako, siefak. Garako, siefak. Emen udan, koskara eta pesake maiten zuen mesak. Arzainekin, hori ziren beherek aldean. Eta mesak baziren hemen udaren. Eztak ez amostegune eta egala Ilaitean behin edo... Fenni izan, iz, izan iz... Arneiko bidia ere ba. Hain mezak izan dira, ez zen Andra Mariek urtean, ribadakit. Eta Andra Marri hori izan zen eta Gio, Koskaratapesa joa iti egilan Gio, Artzainien mesak ez ziren udaniten Ooi urtean behin behiniten da mesabat hemen, hemen berian. Piskabatorren horretzapen ez gara, Eztu Andra-Marie horren izaitia hor. Gero, inoztuko, beste estatua bat edo Andra-Marie bat emanazuten, tipi bat lehen, eta we, aldatu dute iduriz azken orte jota, hori eh? ikusten den hori. Er, beti uh, itxura berdina eman hor iduriz. Nik estu tipi ikusi izaiten alda, eh, nik estu... Biti hori ikusi uzor? Ez zuzun hor, hantzitam zuzor. So aldatu dute etokiz, eta... Ba, ez hartako aldatia ez. Ez ez, batakipatzen aldatia den hori idu izate, deni... Boa, enukera nahi olako, iguna, izat, izan mainin zan, hemen ahirea gaito erorik zakan gaineat. Eta, hori, urte bimi, bimilan zen. Eta, uh, arzaimatek usizien, arzaimabazen arzai hemen numai tohtuen baren. Eta, joan nintzen ikustelat, arretu nintzen. Balako, uh, bi harriko skorren gainean zen, Andramaria pizkia bat makurtia, peña osua, xintxirikateazen ahirea gaitoak azpian, Ma, ola, marrak inazitien aire gestuak eta harria baziren hunai eta Andren Maria botare ono xutitzen harritun dit nola Andren hori e egon den malera hortan egin da harri garri zen, nik usidu otor baina nola zen zintxirikatea e, zen baina harri puskak baziren anizmetretan peña puskatea zen eta hori bi harri xorrotxen ainantzuan xutik bizkaia mad makurtia bakarrik eta hori sareztu dela egon nigera nokon a pesarik no estik inertzen orden a pesarikuste eliz herabitsen ikuste bai gertatu zelaik eranakon po hori bertsen duten utzi ber likien senta hole da eta Gero behar ba, ongi da, ego, eh, izietiare. Gero, ikusia, berriki, jendeak eh, emaiten dituzte... Arrosoriwak, loreak, denetaikoa... Demozioizko bilia... ganzak. Uste, jendeak ba... behar da behila bideko eta pabat dela, eta hori. Ahan, ez dakite ez historia. Gero, behar, bila sartzen dute artikulazkeen eurtez. Ba... Eta horriako Andreea Amari dela ere? Ez, ez, horriako Andreea Maria ez duzu hula. Ez da hula benen horriako Andreea Amari ohoratzen dela? Bai, bai, bai, bai. Horriako Andreea Maria partikulara da, kustentzuzu ementzu maiterritan. Gazien, haintzilen, kustenera horriako, zer du horreaka horreaka horriako ama. ama duzu jarrik. Eta bere Jesus uh, esk, eskerreko zangoan du jarrik. Ho guztiedi den ogesti la uh, Hau Andre Maria Davisa nanana ez duzu horreako akoa maina naiz uh, eztera horrea lotia Iturrizo hori emengo Elisa batzetaik ekerri gausa badela do Iseite nalla Esta qui toria uh, nutica uh, biglioso nghi sono Horra egungoz hortan ditugu gure sorasak mendibideetan eskerrak berritzere. Diak ez gazobon eta bazili bainesi, eh? mendibide horietan eh, ikusi dugu mesela heldu gira eh, goiko parte hortarat eta ondoko aldian eh, mistan da horko bazterrak aipatuko ditugu beilariak bainan ere historiaren beste aztahna batzu. Gerlade Moran hortik eh, ibili. ...mendi pasaiak jenden bizi eta juduen eta izlari bat bizi asal batzeko. Hola, gauza honkigaxiak batirela ere bide horietan... ...behar bada ikusten ez direnak, benen jakin behar direnak, haipartuko ditugu. Hora, mi beraz guzieri eta zuheri ere entzuleak gure kinegonik... ...iz anuntza bestaldi arte gure mendi bideetan. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak...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 Gure besteak naturari eskaini hemenaldi bat